Сторінка 49. Мешканці Підванії підскакували, верещали, галасували, а на голови наших героїв сипався дощ конвалій. Назустріч вибігли обидві королеви з паном Підваном. "А де ж Омеляна?" запитала полониця, і всі затихли. Анія розповіла про все, що відбулося у Міжстінії. Наша Омелянка не знана Сумно перепитала полуниця і розплакалася. Лялькам було прикро втрачати подругу. Вони ще довго розмовляли, сидячи на капцях-канапах, пили запашний на підванський лад зварений чай. До того часу, поки до зали без стуку не увійшли ліхтарники, які, вклонившись королю, лялькам, дівчинці з стрибунцю, взялися гасити свічки. Це означало, що настає ранок. «Час додому!» – зітхнула Агнія. «Як мені не хочеться розлучатися з вами!» – засумував стрибонець. «Я неодмінно повернуся», – пообіцяла дівчинка і глянула на короля під Ванії. Той був сумний і скидався на зів'яло квітку. «Що з вами, ваша величність? Чи ви не захворіли?» «Ні», – відповів король. Я думаю, що мені знову доведеться жити на самоті у темрявій тиші. Мені навіть нема для кого зіграти на сопілці. Якби ж то ви могли залишити зі мною панну полоницю, я був би тоді найщасливішим королем у світі. Невже я маю втратити ще одну ляльку? Вигукнула Агнія.